Чорні вуса піднялися над кутиками рота, і усмішка, несправжня й вимучена, поставила на показ сірувату пластмасу. Софія зробила кілька кроків по килиму у напрямі до дверей та чомусь обернулася. Марина Карілівна дивилась їй услід сумно й вимучено, наче хотіла іще щось сказати, та не мала сили. Софія повернулася до столу професорки. «Марина Карелівна, вибачте, але я хочу запитати, та ніяк не насмілююся. Ви пам'ятаєте мене студенткою?» «Так, Софія Андріївна, чудово пам'ятаю». Сухо, майже вороже, відповіла професорка. «І наші чергування, і ту жінку з папілярною кістомою – та жінка прожила після операції ще чотири роки, якщо вас це досить цікавить. Так само сухо пролунала відповідь. «Чотири роки?» «Я не знала. Це ж чудово, правда?» «Чотири роки життя – це краще, ніж чотири місяці». «Марина Кирилівна, скажіть, чому ви до мене так ставитеся?» «Як саме, Софія Андріївна?» – підняла на неї антрацитово-чорні очі Микиташиха. «Як саме?» «Суворо? Вимогливо?» «Я до всіх так ставлюся. Чим ви заслужили щось особливе?» «Може, ви чекаєте, що я кланятимусь вам при зустрічі?» «Даремно». «Не знаю вже, які там у вас заслуги перед ректором, але для кафедри ви поки що не зробили нічого». Микиташиха вже не говорила, кричала. Підвелася за столу на своїх ревматичних ногах із товстими покрученими венами, зашурхотіла чистим туго накрохмаленим халатом. «Чому я до вас так ставлюся?» «А як, накажете, ставитися до таких, як ви? Пролізли на кафедру нишком, та ми науці життя присвятили, із самої аспірантури роками сиділи у лабораторіях, виконували дослідження, писали статті, захищали дисертації. Нам нічого не давалося легко, а ви за місяць-другий купите собі готовеньке, і он вона, кандидатеса нова». Милуйтеся. Звідки ви узяли, Марину Кирилівну? Почала Софія, та крізь чорні вуса вже летіли чорні слова, тим більш колючі й образливі, що цілком незаслужені. Звідки? Та оцей ваш на Мерседесі вам і купить. Де ж він вам дозволить сидіти ночами біля приладів? Ночі вони для іншого призначені. Якби Марина Кирилівна не зачіпала Мерседеса, який на біду стовбичив прямісінько під її вікнами минулого тижня, може Софія підібгала б хвоста і пішла скимнути десь у куточку, мов побитий цуцик. Та понадто болючому місцю вдарила професорка. Софія змінила тон. Опустила голос на октаву нижче і тихо й страшно розпочала: «А може б я, Марину Кирилівну, із задоволенням сиділа б біля тих самих приладів? І я, і Анька Горбоніс, і Василь Шпильовий, і Ліна Обережник. І біля приладів би сиділи, і щурів різали, і кроликів. Ми ж із червоними дипломами інститут закінчили з Ганою без жодної четвірки». Чому ж ви тоді нас не залишили в аспірантурі таких розумних і працьовитих? Ні, тут талановитіші зосталися науку підіймати. Доня ректора, син професора. Куди нам в чорні кістці? Тут дехто волає. Я 30 років в інституті пропрацював, у мене заслуги. Та це не заслуги, це щастя. Щастя, що дехто мав можливість все життя пропрацювати у клініці, багато чого навчитись, займатися науковою роботою.